Розділ 14. Джейн Гай була гарненькою топсельною шхуною, тонажністю в 180 тонн. Вона мала надзвичайно гострий ніс, і з помірним вітром ходила дуже швидко. Я не бачив суден, які могли б у цьому з нею рівнятися. Але для рейсів у штормову погоду вона годилася менше, і її осадка була завелика, якщо мати на увазі, для чого вона призначалася. Для того промислу, на який вона ходила, потрібні судна більшої тонажності, від 300 до 350 тонн, із відносно малою осадкою. Її слід було б оснастити як барк і збудувати трохи інакше, ніж збудовані більшість суден, що плавають у південних морях. Слід приділяти належну увагу й озброєнню. На такому кораблі, наприклад, слід мати 10-12 12-фунтових коронад і дві або три довгоствольні гармати з водонепроникними пороховими ящиками. Якурі та линви мають бути набагато міцніші, ніж на кораблях, призначених для іншої служби. А головне, на такому судні потрібна численна й досвідчена команда, принаймні 50-60 матросів справжніх знавців своєї справи. На Джейнгай, крім капітана та його помічника, було лише 35 людей команди, правда вмілих і досвідчених, але все ж її озброєння та оснащення – не задовольнили б мореплавця, добре знайомого з небезпеками й труднощами тюленячого промислу. Капітан Гай був чоловік із вишуканими світськими манерами і мав великий досвід у плаванні в Південному океані, якому віддав більшу частину свого життя. Йому бракувало, правда, енергії, а отже й того духу підприємництва, який тут абсолютно необхідний. Він був співвласником шхуни, на якій ходив, і мав право здійснювати рейси в Південних морях за власним розсудом, беручись за перевезення будь-якого вигідного вантажу. Як то завжди буває в подібних рейсах, він мав на борту запас намист, мист, дзеркал, кресел, сокир, сікачів, пилок, стругів, рубанків, доліт, стамесок, буравчиків, терпугів, криволінійних стругів, напилків, молотків, цвяхів, ножів, ножиць, бритв, голок, ниток. Череп'яного посуду, ситцю, брелоків та інших таких товарів. Шхуна вийшла з Ліверпуля 10 липня, 25-го на 20-му градусі західної довготи перетнула тропік Рака, і 29-го кинула якір біля Сала, одного з островів Зеленого мису, де взяла на борт сіль та інші припаси, необхідні для тривалої морської подорожі. 3 серпня вона покинула острови Зеленого мису і взяла курс на Південний Захід, у напрямку берегів Бразилії, щоб перетнути екватор між 28 і 30 градусом західної довготи. Цей курс обирають і більшість суден, які прямують з Європи до Мису Доброї Надії і далі в Остіндію. індію Йдучи цим шляхом, можна уникнути штилів та сильних зустрічних течій, дуже частих біля узбережжя Гвінеї, і за допомогою постійних західних вітрів, що ніколи не завертають у протилежний бік, досягти мису доброї надії. Отже, ця дорога в кінцевому підсумку виявляється найкоротшою. Першу зупинку капітан Гай мав намір зробити на Кергелені. Не знаю навіть, з якої причини. Того дня, коли нас підібрали, шхуна щойно проминула мис Святого Рока на 31 градусі західної довготи. Отже, ми продрейфували з півночі на південь не менш як градусів на 25. На борту Джейн Гай до нас поставилися з усією увагою, якої вимагав наш жалюгідний стан. Десь за два тижні, поки судно йшло тим самим курсом на Південний Схід під лагідним бризом і при чудовій погоді, і Петерс, і я цілком оклигали від наслідків пережитих недавно випробувань та нелюдських страждань. І ми почали згадувати усе, що з нами було, радше як жахливий сон, з якого ми, на щастя, прокинулися а не як правдиві події в усій їхній тверезій і нещадній реальності. Згодом я зрозумів, що таке часткове затьмарення пам'яті здебільшого настає після раптового переходу або від радості до смутку, або від смутку до радості. Причому ступінь забудькуватості прямо пропорційний різниці між щасливими і нещасливими переживаннями. Щодо мене, то нині я не здатний повністю поновити в пам'яті страждання та знегоди, які я витерпів, коли від нашого дельфіна залишився самий корпус. Події я пам'ятаю, але не годен пригадати, які саме почуття володіли мною під час тих подій. Знаю лише, що в моменти, коли відбувалася та чи та подія, мені здавалося, що більших мук ніколи нікому не доводилося терпіти. Кілька тижнів наше плавання тривало без пригод, крім хіба зустрічей з китобійними суднами, а частіше з чорними або справжніми китами, яких так називають на відміну від кашалотів. Правда, вони почали нам траплятися переважно вже після 25-ї паралелі. 16 вересня, перебуваючи зовсім близько до мису Доброї Надії, шхуна витримала перший справжній шторм, відколи покинула Ліверпуль. У тих місцях а ще частіше на південь і на схід від мису, ми лежали на захід від нього. Морякам часто доводиться вступати в боротьбу з шаленими ураганами, що налітають із півночі. Вони завжди приносять із собою височенні хвилі, і одна з найбільших небезпек полягає в тому, що вітер раптово змінює напрямок у самому розпалі шторму. Справжній ураган дме з півночі або з північного сходу, і раптом западає мертвий штиль, а відразу по тому налітає ще сильніший шквал з південного заходу. Як правило, таку різку переміну провіщає світла пляма на південному обрії, і тому на кораблях устигають ужити застережних заходів. Було близько шостої ранку, коли на шхуну при чистому небі налетів шквал, і, як звичайно, з півночі. На восьму годину буря посилилася, піднявши такі велетенські хвилі, яких я ще ніколи не бачив. Хоча майже всі вітрила були прибрані, шхуна трималася не так, як слід би триматися океанському кораблю. Вона заривалася носом у кожну хвилю і ледь устигала випрямитися, перш ніж накочувалася нова хвиля і знову її накривала. Світла пляма на південно-західному обрії, яку ми давно виглядали, з'явилася перед самим заходом сонця, а приблизно через годину невеличке переднє вітрило, яке було напнуте, безживно обвисло на щоглі. А через дві хвилини, попри всі наші приготування, шхуну мовчарами перекинуло на бік, і могутній потік шумовиння перекотився через круто нахилене судно. На щастя, ураганний вітер обмежився шквалом, і нам пощастило вирівняти шхуну. Обійшлося без пошкоджень. Поперечні хвилі завдавали нам великої мороки ще кілька годин, але ранок на шхуні все було майже в такому самому стані, як і до шторму. Капітан Гай вважав, що врятувалися ми чудом. 13 жовтня, перебуваючи на 46 градусах 53 хвилинах південної широти і 37 градусах 46 хвилинах східної довготи, ми побачили острів принца Едуарда. Через два дні ми наблизилися до острова Володіння, а незабаром проминули й острови Крозе, розташовані на 42 градусах 59 хвилинах південної широти і 48 градусах східної довготи. 18-го числа ми дісталися до острова Кергелена, або, як ще його називають, острова Пустки. Це в південній частині Індійського океану. І кинули якір у затоці Різдва, на глибині сажнів у чотири. Острів Кергелена, а точніше архіпелаг островів, лежить на південний схід від мису Доброї Надії на відстані майже 800 ліг. Острови були відкриті в 1772 році бароном де Кергуленом чи Кергеленом, французом, який думав, що перед ним частина величезного південного материка. Його повідомлення про це свого часу спричинило велику сенсацію. Французький уряд, зацікавившись відкриттям, наступного року послав барона обстежити Нову Землю. Ось тоді й було виявлено помилку. 1777 року на ці ж таки острови натрапив капітан Кук. Він назвав найбільший серед них островом Пустки. І цілком заслужено. Правда, коли наближаєшся до острова, цього не подумаєш. Бо з вересня до березня схили пагорбів здалеку видаються покритими буйною зеленню. Це помилкове враження, спричинене невеличкою рослиною, що нагадує каменоломку, яка рясно пробивається крізь крихкий мох, утворюючи чималі клапті зелені. Іншої рослинності тут майже немає, якщо не брати до уваги жорстку колючу траву біля самої гавані, лишайників та низькорослого чагарнику, схожого на сім'яну капусту, але його насіння надзвичайно гірке і кисле на смак. На острові багато пагорбів, хоча й невисоких. Їхні вершини постійно накриті снігом. Є тут кілька заток, але гаваня Різдва – найзручніша для стоянки суден. Якщо підходити до острова з північно-східного боку, то вона буде першою затокою після мису Франсуа, що утворює північне узбережжя острова і завдяки своїй незвичній формі править за добрий орієнтир. На самому його кінці, що виступає далеко в море, височіє скеля з великим проломом, схожим на арку. Координати горловини затоки – 48 градусів 40 хвилин південної широти, 69 градусів 6 хвилин східної довготи. Увійшовши туди, можна знайти добру стоянку під прикриттям кількох малих острівців, які захищають судно від північного вітру. Якщо від цієї стоянки пройти далі на схід, то потрапиш в осину гавань у самій глибині затоки. Це невеличка водойма, з усіх боків оточена суходолом куди можна увійти крізь прохід завширшки в чотири сажні. Дно тут тверде і глинисте, глибина від трьох до десяти сажнів. В осинній гавані корабель може простояти на якорі цілий рік без найменшого ризику. В її західній частині, біля входу в неї, стікає в море легкодоступний струмочок із чудовою прісною водою. На острові Кергелена досі водяться і тюлені, і котики, і безліч морських слонів. Тут живе дуже багато пернатих, а особливо пінгвінів, що поділяються на чотири види. Найбільші серед них – королівські пінгвіни, яких називають так за величину і за пір'я. Верхня частина тіла в королівських пінгвінів, звичайно, сіра, іноді з ліловим відтінком, а нижня – найчистішого білого кольору. Голова і ноги – глянцево-чорні. А справжня окраса оперення – дві широкі золотаві смуги, що йдуть від голови до грудей. Дзьоб довгий, рожевий або ясно-червоний. Ходять вони, велично випроставшись. Голову тримають високо, крила опущені, мов дві руки. Хвіст стримить на одній лінії з лапами. Схожість із людською постаттю настільки разюча, що легко може обманути при неуважному погляді або в сутінках. Королівські пінгвіни, яких ми зустріли на землі Кергелена, були значно більші за гусака. Крім королівських, тут водяться чубаті пінгвіни, пінгвіни-віслюки і звичайні пінгвіни. Вони набагато менші, пір'я в них не таке барвисте, як у королівських, і взагалі вони на них мало схожі. На островах живуть не тільки пінгвіни, а й безліч інших птахів, серед яких можна згадати морських курочок, Голубих буревісників, черків, качок, портегмонських курочок, бакланів, місцевих голубів, велетенських буревісників, морських ластівок, крячків, чайок, гусей, звичайних буревісників і, нарешті, альбатросів. Велетенський буревісник хижий птах, не менший за середнього альбатроса, часто його називають костоломом або скопою. Вони зовсім не бояться людей, і їхнє м'ясо. Якщо його вміло приготувати, цілком годиться на харч. Іноді вони ширяють понад самою водою, широко розкинувши крила і начебто зовсім не ворушучи ними. Альбатрос – один з найбільших і найлютіших птахів серед тих, які водяться в Південному океані. Він належить до сімейства чайок. Здобуч ловить і шматує на люту, а на суходіл опускається тільки для того, щоб вивести пташенят. Між альбатросами і пінгвінами існує якась дивна дружба. Вони кладуть гнізда разом, мов би, за спільно обміркованим планом. Гніздо альбатроса, звичайно, лежить у центрі невеликого квадрата, утвореного чотирма пінгвінячими гніздами. Моряки називають таке гніздування пташиним базаром. Пташині базари описувалися в літературі часто, та, можливо, моїм читачам ці описи на очі не траплялися, а мені доведеться ще не раз згадувати про пінгвінів та альбатросів. І, мабуть, не зайвим буде розповісти тут дещо про їхній спосіб життя і гніздування. Коли настає сезон розмноження, птахи збираються у величезні зграї і протягом кількох днів мовби обмірковують, як улаштувати свої гнізда. Та зрештою, вони беруться за діло. Насамперед, обирають зручний майданчик підходящих розмірів здебільшого площею 3-4 акри і розташований якомога ближче до води, але так, щоб хвилі до нього не докочувалися. Місце намагаються вибрати рівне, якнайменше захаращене камінням. Потім, начебто підкоряючись якійсь одній волі, птахи, всі як один, починають із математичною точністю витоптувати квадрат або прямокутник, залежно від характеру місцевості достатніх розмірів, щоб на ньому могли вільно розміститися всі, хто тут зібрався, але не більше, бо вони, здається, сповнені рішучості не допустити сюди майбутніх приблуд, які не брали участі в будівництві табору. Одна сторона майданчика, вибраного в такий спосіб, тягнеться паралельно лінії води і відкрита для входу та виходу. Позначивши межі колонії – Птахи починають очищати майданчик від усякого непотребу, тягаючи камінь за каменем і складаючи їх уздовж кордонів, так що з трьох сторін обернутих до суходолу, утворюється своєрідний мур. Попід внутрішньою стіною цього муру протоптується гладенька доріжка завширшки від 6 до 8 футів для спільних прогулянок. Далі птахам належить розбити майданчик на маленькі квадрати приблизно однакових розмірів. Для цього вони протоптують вузькі й гладенькі стажинки, що перетинаються під прямим кутом по всій території гніздування. На кожній точці перетину споруджують гнізда альбатроси, а в центрі кожного квадрата – пінгвіни. Тобто кожне альбатросове гніздо оточене чотирма пінгвінячими, а кожне пінгвіняче – чотирма альбатросовими. Гніздо пінгвіна – це просто неглибока ямка, Достатнє для того, щоб не викотилося однісіньке яйце. Альбатроси влаштовуються зручніше. Вони намощують із землі, морських водоростей та черепашок горбочок заввишки у фут і в два фути діаметром. На цьому горбочку самка альбатроса мостить своє гніздо. У період висиджування птахи поводяться вкрай обережно. Вони не залишають гніздо порожнім навіть на мить і так пильнують, Аж до того часу, поки пташенята не зміцніють і не навчаться самі про себе турбуватися. Поки самець добуває в морі харч, самка залишається на своєму посту, і лише коли партнер повернеться, зважується покинути на хвильку гніздо. Яйця ніколи не залишаються відкритими. Коли один птах підводиться з гнізда, другий негайно сідає на його місце. Цей захід остороги спричинений злодійськими нахилами жителів колонії. Вони аж ніяк не проти при першій же нагоді поцупити в сусіда яйце. Хоча зустрічаються колонії, де живуть лише пінгвіни та альбатроси, у більшості випадків їх заселяють найрізноманітніші морські птахи, причому всі мають однакові права громадянства і влаштовують свої гнізда там чи там, де знайдеться місце, хоча менші птахи ніколи не намагаються селитися поміж більшими. Здалеку пташині базари являють собою дивовижне видовище. Застилаючи небо, над ними постійно чорніють хмари альбатросів, разом з дрібнішим птаством, які то вирушають на полювання в море, то повертаються зі здобиччю додому. Водночас можна спостерігати юрми пінгвінів. Одні простують туди-сюди по вузьких стежечках, інші, маршируючи з особливою, майже військовою виправкою, розгулюють по алеї, що тягнеться уздовж мурів, які оточують колонію. Одне слово, при пильному спостереженні доходиш висновку, що немає нічого дивовижнішого, ніж оця замисленість пернатих істот, і жодне явище не примусить так задуматися кожну нормальну людину, як видовище пташиного базару. Вранці наступного дня, після того, як ми кинули якір у затоці Різдва, Перший помічник капітана містер Патерсон звелів спустити на воду шлюбки і, хоча сезон не розпочався, вирушив на пошуки тюленів, залишивши капітана і його юного родича на голій косі на захід від затоки. Їм треба було в якихось справах пробратися в глиб острова, але що то були за справи, мені не вдалося розвідати. Капітан Гай узяв із собою пляшку із запечатаним у ній листом. І від того місця, де ми його висадили, подався на найвищий на острові Пагорб. Мабуть, він хотів залишити на вершині листа для якогось судна, що мало прийти сюди після нас. Як тільки вони зникли з виду, ми, я і Петерс були в шлюбці помічника капітана, вирушили навкруг острова в пошуках тюленів. Цьому ділу ми присвятили мало не три тижні, ретельно досліджуючи кожну бухточку, кожен закутень не лише на землі Кергелена, а й на сусідніх острівцях. Наші труди, одначе, не увінчалися скільки-небудь помітним успіхом. Ми бачили багато котиків, але вони виявилися надзвичайно полохливими, і ціною неабияких зусиль ми змогли добути лише 350 шкурок. Рясно було і морських слонів, а надто на західному узбережжі головного острова. Але забили ми всього штук 20, і то з великими труднощами. На малих острівцях, ми натрапили і на тюленів, але не стали їх тривожити. На шхуну повернулися 11-го числа. Капітан Гай з племінником були вже там. Внутрішні райони острова, який вони назвали одним з найпохмуріших і найпустельніших закутнів на землі, справили на них досить безрадісне враження. Через непорозуміння з другим помічником, який забув послати по них шлюбку, їм довелося провести дві ночі на острові.